Wien, Österrike, den 29 januari 2010. Jag står vid västbanhof och ser en folksamling på runt 500 personer. De protesterar mot att nästan 2000 professorer, akademiker och politiker samlas till bal i det kejsliga palatset Hofburg. Balgästerna tillhör Europas yttersta höger. Polisen har förbjudit alla demonstrationer mot balen men folk protesterar ändå. Till Marriott, någon mil bort från demonstrationen. Mitt emot mig sitter den svenska affärsmannen Patrik Brinkman, född 1966 och uppvuxen i Mottala. Han är en av dem som ska gå på kvällens bal, arrangerad av studentföreningar på yttersta högerkanten. Det är roligt att... Eh... Bere möjlighet också att träffas eh, någonstans? För att eh, det är ju en höjdpunkt för många att komma hit. Va? Jag skulle vilja påstå att det håller eh, en liknande nivå som Nobelfesten hemma i hemma Sverige. Dokumentärredaktionen sänder. Patriot i frack. Ett program om den svenska affärsmannen Patrik Brinkman- och hans roll inom den europeiska ultrahögen. En dokumentär av Kristoff Andersson. Patrik Brinkman skyndar ut från hotellet. Jag skulle vilja följa med på balen- men dit är inga reportrar välkomna. Istället kopplar jag upp mig mot internet och Youtube- här hittar jag filmklipp från balen: män i svarta frackar och färggranna österrikiska studentmössor dansar med damer i vita balklänningar. I två års tid har jag följt Patrik Brinkman och hans politiska engagemang. Idag är hans roll med senatens. Han säger sig vara villig. Att bidra med uppåt 50 miljoner kronor till yttersta högerns valkampanjer nu under våren 2010. Välkomna, Patrick Beckmann. Men vägen till framgång har kantats av oheliga allianser, politiska fiaskon och bråk med svenska myndigheter. För att förstå Patrik Brinkmans roll inom Europas ultrahöger måste vi backa bandet två år bakåt i tiden. År 2008 får jag en CD-skiva från en kollega på nordtyska radion. pressevertreter, jag freudar mig att Sie till er första officiella pressekonferens av Deutschen Boden gekommit. Det vi här med här Udo Pastörs, Skivan innehåller ljud och röster från en presskonferens i Mecklenburgs delstatsparlament. Som står partiet NPD, Tysklands nationaldemokrater. Ett parti som anses vara en modern efterföljare till Adolf Hitlers tyska nazistparti. Nyheten som ska presenteras är att en svensk affärsman i mineralbranschen låtit grunda en nationalistisk stiftelse. Den ska samarbeta med NPD. Den svenska affärsmannen presenterar sig som Patrik Brinkman. Det här är hans entré i tysk politik. Vad vill den kontinent Europa stiftningen? Vår stiftning är unparteilig. Aber vi är beredda med alla partier tillsammans att arbeta med de verkligen nationella intressen som de egna Patrik Brinkman kallar sin stiftelse Kontinent-Europa-stiftelsen. Han säger att den är politiskt obunden men söker samarbete med nationalistiska partier som NPD. Stiftelsen har han grundat för flera år sedan. Och därför har jag, för några år tillbaka den stiftningen gegründet. NPD-politiken Odo Pastörs tar till orda. Han är ledare för NPDs partigrupp i parlamentet och anser att NPD och Patrik Brinkmans stiftelse i princip kämpar för samma sak. Att bevara de vita folken i Europa. Han anser att integration är ett brott mot mänskligheten. Assimilering. Det är en förbränsning mot människan. Odo Pastörs hänvisar till en tysk filosof, Johann Gottfried Herder. Han har beskrivit olika folkslag som Guds tankar. Det är alltså äh, völk och gedanken Därför kan det vara ett brott mot Gud att blanda folken med varandra. Och då måste man naturligtvis i rammen av möjligheten för erhalt kämpa. Jag stänger av cd-spelaren och funderar på vad jag just har hört. En svensk affärsman grundar en stiftelse och söker samarbete med ett högerextremt tysk parti, representerat i Mecklenburgs men också i Saxens delstatsparlament. Jag får veta att Länsstyrelsen i Jönköping har mer uppgifter om stiftelsen. Jag bestämmer mig för att resa dit. På ett bord framför mig ligger stiftelsens handlingar. I stadgarna läser jag att Kontinent-Europa-stiftelsen vill stödja forskning om de europeiska folkens etniska rötter. Målet är att värna det europeiska folkhemmet. Plötsligt gör jag en märklig upptäckt. Stiftelsen finns inte ändå sen hösten 2004 har länsstyrelsen vägrat att registrera den. Anledningen är att kontinent Europa stiftelsen bara har ett stiftelsekapital på 20 000 kronor. Det anses vara för lite i förhållande till stiftelsens verksamhet. Ja, vi befinner oss i centrala Berlin och här sker det som oftast något faktiskt. Berlin på hösten 2008. Jag har stämt träff med Patrik Brinkman. Han har nyligen flyttat från Saltsjöbaden till Berlinstadsdelen Selendorf där han köpte en villa för 38 miljoner kronor. Patrick Brinkman visar mig en av stiftelsens nyutgivna böcker. Den heter Fientligt övertagande. I den framställs islam och muslimer som ett hot mot Europa. Däremot erkänns förintelsen av miljoner judar. Boken har blivit mycket kontroversiell inom NPD. Jag undrar hur en stiftelse som inte finns kan ge ut böcker- men det är ju så här att eh, även om Länsstyrelsen tyckte att själva grundkapitalet var för litet för att stiftelsen skulle få betraktas som stiftelse så innebar ju det inte att det var eh, bristande medel. Men det, hur finansierar ni verksamheten nu när Länsstyrelsen i Jönköping sagt att den här stiftelsen den får inget organisationsnummer och den är inte ens erkänd av dem? Hur gör ni rent praktiskt? Jag har ju tillgång till de medel som och vi har även blivit erbjudna kapital från externa. Det är ju något av en tankesmedja. Och den tankesmedjan kommer ju leva vidare oaktat vad länsstyrelsen tycker att den är eller inte är. Patrik Brinkmans mobiltelefon ringer. Vi kan ta en paus om telefonen ringer. Ska vi göra? är Patrik. Han har mycket att göra. Han äger stora aktieposter i prospekteringsbolaget Viking Mineral och i andra företag. När Patrik Brinkman pratat färdigt vill jag veta varför han väljer att samarbeta med det högerextrema partiet NPD. Han svarar att det hänger samman med att USA ockuperar Tyskland sedan krigslutet 1945. Här är det så i Tyskland att allt sedan ockupationen egentligen så har man massivt försökt att nedmontera den, den tyskheten i, i landet. Och eh, det gör det att eh, NPD om inte annat för eh, debatten ändå är... Intressant. Och nu vet jag att, att det pågår och har i alla fall pågått en eh, politisk förändring och förnyelse. Vad Patrik Brinkman syftar på är att han försöker få en PD att slakta en hel Inställningen till förintelsen. Genom att byta fokus från judar till muslimer ska ultrahögern bli populär hos medelklassen. Patrik Brinkman börjar väcka uppmärksamhet i sitt nya hemland. Jag läser en skrivelse från 50 tyska förbundsdagsledamöter riktad till den tyska regeringen. Parlamentarikerna tror att Patrick Brinkmans stiftelse finns på riktigt och vill veta om den kan hota demokratin. Regeringen tonar ner frågan. I ett skriftligt svar heter det att folk inom ultrahögern förr eller senare blir osams med varandra. Det ska visa sig att den tyska regeringen snart ska få rätt. Det är vår i Berlin, början på april 2009- i stadsdelen Reinickendorf är allt grönt. Träden, gräset och kravallpolisens bussar. I kongresshallen håller det högerextrema partiet NPD en extra partidag. Social, international, international, international. Jag står utanför och lyssnar. Inga journalister släpps in i kongresslokalen. Där inne pågår en hård strid om partiets ekonomi. Partikassören har förskingrat miljonbelopp ur partikassan. Men striden handlar också om synen på judar och muslimer. En falang vill erkänna förintelsen av 6 miljoner judar. En annan vill fortsätta förneka förintelsen och stödjer Iran- Fram till nyligen har de båda falangerna lyckats hålla något så nära sams, men det var innan Patrik Brinkman dök upp. Av en slump hittar jag en tidning, utgiven av partiets iranvänliga anhängare. Jag börjar bläddra och hittar en bild på Patrik Brinkman, klädd i frack och fluga. Tidningen angriper honom för att ha gett ut boken fientligt övertagande. Boken som ser islam som ett hot men som erkänner förintelsen. Bokutgivningen retar folk inom en pd. Jag brukar bara säga, tänk om sex miljoner skulle mördas så frågar jag mig, var finns deras lik? Min läsning avbryts av en man i 60-årsåldern. Han är gråhårig, välklädd och bär slips. Han tilltalar mig på svenska. Var finns deras lik? Det är det enda man inte vågar tala om för då kan man bli straffad. Mannen skyndar sig in på partikongressen. Jag får aldrig veta vem han är. Under de kommande timmarna samtalar jag med olika NPD-politiker. De berättar att Patrik Brinkman bjudits in som hedersgäst men valt att inte delta. Kanske gör han klokt i att inte visa sig här idag. I debatten har flera NPD-politiker som stöder Brinkmans idéer anklagats för att vara judar. En av dem är partiets egen valstrateg, Peter Marx. Jag har fått kritik för att mitt andra namn är Jakob och att det är ett judiskt namn. Det har varit en idiotisk och smaklös debatt. Inlägget om mitt namn var oförskämt. Jag heter Jakob efter min farbror som var sydtysk. Det här borde vår ordförande Udo Fågt ha stoppat, men det gjorde han inte. Partiet vägrar nämligen se att det är islamiseringen- som är det stora och allvarliga problemet. Inne i salen fortsätter bråken. Efter ett par timmar får jag en intervju- med partiordföranden Odo Fågt. Jag frågar hur det kommer sig att vissa delegater klandras- för att ha judiskt påbrå. Han svarar att det bara är vanlig polemik- Sånt som händer på en partidag. Das ist und Trots striderna slutar partidagen med gemensam sång. Jag försöker få kontakt med Patrick Brinkman och skickar honom ett sms. Svaret kommer omedelbart. Han skriver att en PD kastrerat sig självt. Adolf Hitler hade åtminstone en punkhula. En PD har inga kulor alls. Till Adlon i Berlin slutet på april 2009, ett par veckor efter partidagen. Mittemot mig i hotellkaffet sitter Patrik Brinkman. Ja, vad har du mer för frågeställningar som du tycker öppnar? öppna? Drick du ditt kaffe? Ja, tack, tack så mycket. Trots att Patrik Brinkman till det yttre verkar vara lugn och behärskad så är han djupt besviken på att NPD och dess ledning vägrar att förnya sig. De börjar bli något av eh, faktiskt i sitt eget sammanhang på grund av deras ständiga utfall kring gudar och konspirationer och Israel. Patrik Brinkman vill inte längre ha med en PD att göra. Han låter nästan som en motståndare till yttersta högern, men så är inte fallet. Han är övertygad om att ultrahögern har en framtid i Europa. Förutsatt att den byter fokus från judar till muslimer. Det Vi kommer att få se stora framgångar för invandrarfientliga- Partie. Varför väljer du just det ordet för? Invandrarfientlig. Ja, alltså. Invandrarfientligt i dess positiva bemärkelse. Ni kunde använda ett ord som fientlig i en positiv bemärkelse, Patrick. Jag tycker för att markera helt enkelt att måttet är rågat så kan man göra det. Men då handlar väl också begreppet invandrarfientlighet berör väl också alla invandrare som redan finns. –på plats sen tidigare problemet är med de människorna som är så ovilliga att integrera sig i våra i våra eh, länder i Europa att de blir en eh, para fungerande samhälle och de människorna de har tagit med tusan inte vare sig här i Tyskland att göra eller i Sverige eller något annat land. Utan de kan packa sina väskor och åka hem ju fortare ju bättre. Vad ska hända med alla de som inte vill packa sina väskor och försvinna så fort som möjligt? Slutar vi betala socialbidrag då hittar de vägen hem. Det behöver vi inte fundera på. Jag säger att hans politiska synsätt låter hårt. Han rycker på axlarna och säger att livet faktiskt är hårt. Maj 2009. Några dagar senare i Brandenburgs delstatsparlament i Potsdam strax utanför Berlin. Klockan är nio på morgonen och det högerpopulistiska partiet Tyska Folkunionen bjuder in till presskonferens. Trots att Patrik Brinkmans stiftelse inte existerar så står det i inbjudan att Kontinent Europa stiftelsens program ska bli Folkunionens valplattform inför EU-valet i juni. Ordet går till tyska folkunionens gruppledare. Hon heter Liane Hesselbart. Vi har en antrag i den parlamentariska beslutsgången eingebragt, där du hälls för ett demokratiskt Brandenburg i en Europa der frändefländer. Precis som Patrick Brinkmans stiftelse vill Folkunionen att Europas folk svetsas samman till en organisk enhet med familjen som organisk cell. Det ska hjälpa Europas fria folk att kunna stå emot negativa globala krafter som det heter. Jag och andra journalister hoppas på att Patrick Brinkman ska närvara. Ja, Istället Istället dyker en medelålders man upp. Han heter Günter Schwemmer och säger att Patrik Brinkman är sjuk och presenterar sig som stiftelsens presssekreterare. Det uh, är naturligt uh, so så uh, att stiftningen uh, gemensamma projektet uh, fördrar. Jag frågar Patrik Brinkmans pressekreterare var stiftelsen egentligen är registrerad. Utan att tveka svarar han i Sverige, i Jönköping. De uppgifterna har Gunther Svämmer fått av Patrik Brinkman. Det är en uppgift av Herrn Brinkman av blir mer. Punkt, av. Jag kontrar med att säga att stiftelsen aldrig blivit godkänd av svenska myndigheter. Leanne Hesselbart ser förvånad ut. I eftermiddag ska hon stå i parlamentet och plädera för Kontinent-Europa-stiftelsens politiska program. Ett program som är tänkt att föra henne och hennes parti in i EU-parlamentet. Jag är huvudkandidat i valet. Skulle vi klara 5 spärren så är jag säkrad en plats i Bryssel eller Strasbourg. I Brandenburg går det ju inte att utföra så värst mycket politik längre. Alla lagar och förordningar stiftas i Bryssel och Strasbourg. Därför lämpar sig EU-parlamentet långt bättre som forum för nationalistisk politik än vårt eget delstatsparlament. Also ja, yeah, ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, wenn wir die Situation hier heute im Land Brandenburg sehen, dass man im Europaparlament besser nationale Politik machen kann als hier in Brandenburg. Okay. Några senare, Hesselbart i delstatsparlamentets talarstol. President, mina damer och herrar, för demokratiskt Brandenburg i Europa der Vaterländer. Hon säger att Europa föddes en gång civilisationen. Från Europa härstammar den vita människan. Europa är det hemma och kraftiga völk. Och Europa är det stammlandet av vissa Ja. Jag har naturligtvis med den här uppställningen räknat. Men mina damer och herrar... Alla parlamentariker gapskrattar med undantag för Lian Hesselberts partikamrater. Plötsligt får jag höra att även Lian Heselbart hänvisar till samma filosof som en PD gjorde i Mecklenburg 2008. Völker är gedanken Vi ansluter oss till filosofen Johan Gottfried Herder och hans idéer. Olika folkslag är som Guds tankar. Vi är tacksamma för att det sedan flera års tid finns en andlig rörelse som har samma mål som vi. Den internationella stiftelsen Kontinent Europa. Den internationella Kontinent Europa. President, damer och herrar, en politiker från Kristdemokraterna går upp i talarstolen. Ni pratar om stiftelsen som andlig förebild och Europa som den vitemannens hem. Det är Ni kan inte förvänta er att bli tagen på allvar. Jag har läst er text tre gånger. Ni pratar om folkets fiender och hotet från globala krafter. Det hela får mig att tänka på filmen Star Wars. Det kommer för mig så ofta krig, krig der Sterne, Obi Wan Kenobi ja och liknande mer. Och där fyller mig när ni skriver, när ni pratar om familjen som folkets organiska cell. Min och andras celldelning är ingen statlig angelägenhet. Den klarar vi bra på egen hand. Det ska man väl alls alene, har hört? Lian Hesselbart och Kontinent Europa-stiftelsen blir utskrattade. Frågan är om skrattvolymen hade varit ännu högre- om de etablerade politikerna tagit reda på- att Patrik Brinkmans stiftelse egentligen inte finns. Nästa gång jag ser Patrik Brinkman- medverkar han i tyska folkunionens reklamfilm- han har blivit partimedlem och uppmanar alla att rösta på partiet i EU-valet i juni och i Brandenburgs delstatsval till hösten. Men det ska visa sig att rösterna inte räcker till några mandat i EU parlamentet och i Brandenburg åker Folkunionen helt ur parlamentet i höstens val. Hittills har Patrik Brinkmans politiska väg bara kantats av misslyckanden. Stiftelsen blev aldrig godkänd. Samarbetet med NPD slutade i kaos. Och han lyckades aldrig vinna tillräckligt med väljare åt Folkunionen. Långsamt raderas partiet ut. Wien, den 29 januari 2010. Hotel Mariot. Över ett halvår har gått- sen Patrik Brinkmans politiska program- skrattades ut i Brandenburgs parlament. Han tycker att Lian Hesselbart- gjort bort honom och stiftelsen. Jag är bara att hon inte hade förmågan att presentera det på ett positivt sätt. Med folkunionen har han brutit alla band- precis som han tidigare gjort med NPD- Idag så är det så att Kontinent-Europa-arbetet löper vidare, starkare än någonsin tidigare och har funnit nya vägar. Och... Var är den registrerad nu då, stiftelsen? Stiftelsen kommer inte att verka som en stiftelse utan kommer inom kort tid att, att fortskrida i annan form. Frågan är... Hur stiftelsen under årens lopp finansierat sin verksamhet utan att ha ett organisationsnummer eller konto. Jag vill inte gå in på det, hur det är, utan de, de kostnader som har uppkommit har vi ju tagit helt enkelt. Vi och, och finns det i en stor grupp människor. De brist på pengar har det aldrig funnits egentligen utan. Det är snarare så att tiden inte räcker till för att ta i alla de olika projekt som man skulle kunna jobba med. Under hösten har han skaffat sig nya politiska vänner. Hit har politiker från det högerpopulistiska partiet FPÖ, tredje största parti i Österrikes parlament. Hit har också politiker från belgiska Vlaams Belang och den franska ultrahögen gemensamt för alla är att deras partier är representerade i EU-parlamentet och att de vill stoppa islam i Europa Med de nya vännerna ska Patrik Brinkman gå på bal i Hofburg ikväll Du ska ha ett eget bord med egna gäster Ja, jag har ett bord med ja, vi är åtta gäster vid mitt bord så kommer bland annat herr och fru De Winter ifrån Belgien vara. Vilka är de? Ja, det är ju firebåken för Vlam i Belgien. Jag kan tänka mig att professor Golnisch med sin japanska hustru är där. Vem är det? Ja, han är från Front National och en av de som arbetar närmast Le Pen egentligen under många, många år. Patrik Brinkman säger att han själv vill bli politiker. Han vill kandidera för ett högerpopulistiskt parti som kallar sig Pro. Det startades i protest mot ett moskébygge i Köln och har haft stora framgångar i delstaten nordrhein västfallens kommunalval. I maj ska partiet för första gången ställa upp i delstatsvalen under namnet pro NRV. Men Patrik Brinkman har större planer än så. Han vill att partiet även ska ställa upp i Berlins delstatsval 2011 med honom själv som en av huvudkandidaterna. Hans mål är ett rikstäckande parti med namnet Pro-Deutschland. Patrik Brinkman säger sig vara beredd att satsa över 50 miljoner kronor- ur egen ficka på valkampanjerna i Nordrhein-Westfalen och i Berlin. Jag frågar honom varifrån alla pengarna kommer. Nej, men det är ju så här att vi har ju under de senaste fem åren som familj- tjänat en del pengar i olika börssammanhang och vi gjorde så- att vi sålde ut ett större innehav i ett svenskt bolag. Vi sålde aktier för ungefär 70-75 miljoner tror jag det var. Större delen av det köptes upp av en fond som ägs av Deutsche Bank. Så att indirekt får man väl säga att man får tacka Deutsche Bank för att de stod mottagliga för att ta emot den där posten för att det är ganska lite omsättning i den där pappret. Så att hade de inte stått det till bud så hade det nog varit svårt att skjuta de där aktierna. Så att eh, skrota ihop de där 50 miljoner miljonerna ska nog inte eh, vara någon eh, oöverkomlig bergsbestigning. Nu ska man ju samtidigt vara medveten om att eh, om eh, lyckas man i valet i, i Nåtrein-Vestfalen, lyckas vi med valet i Berlin, så strömmar ju de där pengarna tillbaka igen i form av eh, partistöd och så. så att, eh, i vart fall förhoppningen är att det ska flytta tillbaka. Så det här är inte bara politik, det finns en affärsmässighet i det också? Det finns en rimlighet i det. Vad betyder det? Man, man skeppar inte ut pengar hur som helst utan att en viss eftertänksamhet ska naturligtvis finnas där. Hofburg i Wien. Det är hit Patrik Brinkman ska ikväll. Varje år samlas 2000 personer från Europas ultrahöger i det gamla kejserliga palatset för att dansa men också för att prata politik. Utanför Hofburg protesterar ett tjugotal ungdomar mot att österrikiska staten upplåter balsalen till högerpopulister och högerextremister. En av dem som protesterar heter Karl Brune och är från Sverige. Balen är i kontoret bredvid, där presidenten har sitt kontor. Och det är han som förfogar, förfogar över de här lokalerna. Och på andra sidan också precis bredvid, alltså 50 meter ifrån, i den balkongen där Hitler stod och tog emot de jublande massorna. Carl Brune och hans österrikiska vänner protesterar mot Balen genom att cykla i vägen för balgästernas taxibilar, limousiner och hästråskor. Till en av cyklarna är en kära kopplad. På flaket ligger en MP3-spelare med kablar till en hemmagjord högtalare. Alla demonstrationer mot festligheterna är förbjudna. Spela hög musik och cykla är det enda Karl Brune och hans vänner kan göra för att protestera mot högerpopulisternas bal utan att bli gripna av polisen. Hotel Marriott i en annan del av Wien. Snart ska Patrik Brinkman gå upp på sitt hotellrum och byta om till Frack. Han ser fram mot kvällen men ogillar protesterna utanför Hofburg och på andra håll i Wien. Jag tycker det är förfärligt egentligen att protestera att eh, människor kommer samman eh, en gång om året för att ha en bal. Brune fortsätter protestera utanför Hofburg. Via sin mobiltelefon har han kontakt med andra demonstranter som öppet trotsar demonstrationsförbudet med smällare och raketer. Vid Västmanhof gör sig polisen redo att sätta in vattenkanoner och tårgas. Tre veckor senare i Tyskland. Jag har rest till Köln och stadsdelen Mülheim. Här står jag i Luttekyrkan. Den är till Salu. Och Patrik Brinkman är intresserad av att köpa kyrkan. Han vill bygga om den till vad han kallar ett center för islamsoffer. Han och politiker från ProNRV har varit här och inspekterat kyrkan. Bredvid mig står den protestantiska prästen Vilma Falk-Van Rees. Hon säger att församlingen befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge. Men då är för oss. Det är och om lite så är det bara uppvärmningen av kyrkan kostar lika mycket pengar som ungdomsverksamheten. Därför måste vi sälja Lutterkyrkan så snart som möjligt. Men trots det ekonomiska läget kan vi omöjligen acceptera Patrik Brinkman och ProNRV som eventuell köpare. För det vore en provokation mot alla turkar och muslimer i stadsdelen. Vilma Falkvan Re säger att det finns ytterligare ett skäl att inte sälja kyrkan till Patrik Brinkman och ProNRV. Hon har läst ProNRVs partiprogram och tycker att retoriken påminner om nazistpartiets retorik i 20-talets Tyskland. Det är ju avståndbart, vad för hundra år för nazis nazister antisemitism var. Det kan man ju vunderbara med muslimer och med islam. Då handlade det om judar och judendomen. Idag är det islam och muslimer. Men det är fortfarande precis samma typ av tankegångar som fanns inom nazismen. Det är bara orden som byts ut. Judar har ersatts av muslimer. Levekosen, en förstad i Köln, mitten på februari 2010. I stadens kongresshall ska ProNRV hålla sin valupptakt inför delstatsvalet i Norrtän-Västfallen. I högtalarna hörs olika vinervalser, precis som på balen i Hofburg. ProNRVs partiordförande, Markus Beisicht berättar att han var på plats i vin ihop med Patrik Brinkman. Vad gjorde ni egentligen på balen? Frågar jag. Feirade, svarar Markus Beisigt. Man fejade. Man träffade gleichgesinnte. Och vi var också av politiska grunden i Wien. Vi har der FPÖ och Flamsbilans getroffen. Han förklarar att balen hade ett politiskt syfte. Där drog ledningarna för partierna Pro-NRV, FPÖ och Vlaams Belang uppriktlinjerna för ett samarbete. Partierna vill utnyttja EUs nya Lissabonfördrag till att försöka förbjuda Minaret och moskébyggen i hela Europa. Fördraget gör det möjligt att tvinga EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag om minst en miljon EU-medborgare skriver på namnlistor mot moskébyggen. Bredvid Marcus Baizic sitter Patrik Brinkman. Bakom de båda herrarna hänger en jätteaffisch- som föreställer en beslöjad kvinna och sju minareter. De ser ut som startklara långdistansrobotar. På affischen står det Stoppa Islam- något som Patrik Brinkman ska hålla tal om ikväll. Jag har försökt att... Eh gör ett tal som ska beröra idag. Jag ser att nu vill de ta plats här. Nä. Salen är fylld med uppåt 300 medlemmar. Mötet inleds med bombastisk musik. Den första talaren är Andreas Mölzer, EU-parlamentariker för FPÖ. Med partaien politiske bevægungen wie die Freiheitlichen in Österreich, wie sie in Nordrhein-Westfalen mit anderen Gruppen sich überlegen Andreas Mölzer pratar om att FPÖ pro Energie und Lambs belang bör samla in namnunderskrifter mot byggandet av nya moskéer. Att få ihop en miljon namn är en lätt uppgift. Bara Österrike kan FPÖ utan vidare samla ihop 300 000 namn, säger han. Gegen den bau från Grossmoskeen, gegen den bau från Minaretten. Bravo! Efter Andreas Mölzer bjuds Patrik Brinkman välkommen upp i talarstolen. Han hälsas som en frälsare. Bitte Herr Brinkman, spräck er till oss och med oss hur de vill kämpa med oss för ett bättre Sverige och för ett bättre Europa. Både! Patrik Brinkman känner sig bekväm i rollen. Han har ett förflutet inom Pingstkyrkan. Med sig upp i talarstolen har han talet som han skrivit på i två veckors tid. Lassen Sie mich Vänner, Min mutter, det är för en symbol och en deras... Patrik Brinkman berättar att hans mamma föddes i Berlins ruiner 1945, förstört av de allierades hat. Han säger: Genom mamma har jag lärt mig älska den tyska kulturen. I mitt föräldrahem talades det inte tyska, utan språket har jag mödosamt fått lära mig. Men redan som liten pojke visste jag att jag en gång skulle flytta till mammas födelsestad. Fast det är inte lätt att vara patriot i Berlin. Kristdemokratiska politiker i mitt grannskap betraktar mig, min fru och våra tre barn som oönskade, säger Patrik Brinkman. Med min och mina barn, Personer i salen skriker fy och usch. Ja, Patrick Brinkman säger att det hela borde vara omvänt. De som inte tycker om Tyskland borde inte få vara här. Som exempel nämner han den tyska vänsten. Dess anhängare hatar sin egen stat och tyska värderingar. Samma sak gäller för muslimerna. Deras religion bygger på att kvinnor behandlas som lort. Patrik Brinkman säger att vad Tyskland behöver är en ny höger- en höger utan antisemitism. Den judiska och kristna kulturen hör ihop, men islams utbredning måste stoppas, säger han. Deutschland braucht uns. Lassen Sie uns stark sein für unsere land, Pro patria! Det känns fantastiskt faktiskt att han får ett sådant bifall och... Jag tyckte att det kändes väldigt hjärtligt och jag tror att det jag ville ha sagt gick fram väldigt bra och starkt. Du går ju väldigt hårt framåt mot muslim. Tyvärr så måste man konstatera att den stora merparten av den muslimska invandringen är precis så illa och så tragisk som den här bilden som målas upp frågan är, varför bygger inte du in nyanser i ditt tal för? Nej, ja, men du vet att... Ja, nyanser, jag tycker att jag har nyanser. Den här Brinkman är verkligen geschenk gesänktes himmel. Proenervés ordförande, advokaten Marcus Beisigt. Han säger att den svenska affärsmannen är som sänd från himlen, en gåva från Gud. Vad han syftar på är de 50 miljonerna som Patrik Brinkman vill investera i politiken och i pro -NRV. I talarstolen förklarar Weisicht hur Patrik Brinkmans pengar ska användas. Marcus Bajsigt säger att det är tack vare Patrik Brinkman som ProNRV nu kan nå första gångs väljare med direktreklam. Tack vare Patrik Brinkman kommer även ProNRV kunna affichera i stor skala och starta centret för islamsoffer. Vad som återstår är att hitta en lämplig fastighet nu när köpet av kyrkan gått om intet. Vad som också återstår är utbetalningen av de 50 miljonerna. Bara en del av beloppet har betalats ut. Men Marcus Baizigt är nöjd ändå och tackar så mycket. Tack, Patrik Wegman! Vet du vad Marcus Beisigt säger om dig? Han säger att det är som om Gud har sänt dig. Ja, det är bara att tacka och ta emot i sådana fall. Det kanske är det I salen ställer sig upp och sjunger den tyska nationalsången. Efter mötet skriver ProNRV på sin hemsida: Patrick Brinkman förbereder ett korståg mot islam.